Ligger oven i øh, programmet rigtig rigtig derne det er jeg meget ked af. Uh, jeg fandt ned et YouTube uh, slash video monkey forleden, hvor at uh, jeg så en video med en fyr, der hedder Pat, der snakker om en sang, der hedder Here Comes the Hard Stepper af uh, en charmant kunstner, der hedder Inika Muse. Du kender den måske. Uh, det er rigtig GTA musik. Uh, det er i I får et dejligt program. Mm. Uh, som sagt, jeg kan ikke med. Det er meget men jeg håber, I får det dejligt. kan kommer der for Møduru, I'm the Lyric of I won't do, anything you want me mm. to. Mm. Brødets program på 6 beats. Så besked fra Sommerfulen, som jeg ved kender løjtnanten, som kan forklare os lidt, hvad det her sabeloverrækning går ud på, som løjtnanten nævnte i sin telefonsvarebistand. Sommerfulen skriver kære Didier de Brede og Mixis. Tak for et kæmpe godt program. Det er blevet et fast holdepunkt i et omskiftet liv. Jeg skriver denne mail til jer, fordi torsdag den 18. august det er jo i dag, er en særlig dag. Netop denne dag får en lytter af jeres program en stor anerkendelse og anmærkelse. Leutnanten er blevet foræret en sabel af skatteyderne og får endelig lov til at bære den. Det betyder, at løjtnanten må stå til søs for Gud, dronning og Moderland. Derfor vil jeg i løjtnantens ære ønske at høre Dodo and the Dodos med Sømand af Verden. Et trefoldigt leve vil det være på sin plads, men vi må nøjes med suget fra Øresund. Bask med vingerne, underskrevet en sommerhugle. Jeg ved, at Leutnanten er ansat i floden, søværnet, i hvert fald en søfarende, øh, en søfarende menneske. Tillykke med sablen, løjtnanten og tak for jeres beskeder, løjtnanten og sommerfuglen. Og velkommen til dig, der lytter til aftenens udsendelse af DJ Bredes program på B6 Beats. DJ Bredes program er lytternes anonyme sociale medier, hvor vi udveksler meddelser om det, der sker i vores liv, og vi udveksler vores interesse for musik, og vi udveksler musikreferencer. Vi har også et, i aften kan vi byde på, at vi har, kommer et nyt kunstværk på vores øh, kunstudstilling, vi har her i programmet, som hedder Lytternes Kunstudstilling. Det glæder mig meget til at præsentere dig for, vi har fået et nyt værk ind på Kunstmuseet, fra en kunstner, der kalder sig Ole Tjalla, der også var igennem i sidste uge. Lytternes Kunstudstilling er et kunstmuseum, der består i, at vi accepterer enhver beskrivelse af et kunstværk som kunst i sig selv. Så hvis du har lyst til at indrykke et værk på Lytternes Kunstudstilling, så det eneste, du skal gøre, er at sende en beskrivelse mm. af, af, hvad dit værk består af, til telefonnummer 42 66 80 29. Uden for sendetid, kan du indtale en besked på programmets Telefonsmart, hvis du bedre vil, hellere vil udtrykke dig på den måde. Og så kommer der et nyt indlæg til Lytternes Læseklub i aften, som kommer fra... fra min medvært og hjælper, der sidder og, og rører ved knapperne herinde. Mexi. Yes. Velkommen til dig, Mexi. Tak skal du have ind. Jeg kan også som medværter og mixenør, lige gentage telefonnummer. Det er sådan en god service til lytterne. Så man kan ringe og skrive ind på 42 66 29. Og hvis man har en længere ting, hvis det nu, Hvis nu man vil, eller vil være sådan lidt øh, brevagtig, så kan man også skrive en e-mail, er det ikke Til DJ-brevet, snabelag Præcis. Den sang, vi hører i baggrunden, er Tanya Gardner med sangen Heartbeat. Og det var en sidste øjebliksbeslutning på baggrund af løjtnantens øh, kække sang på telefonsvaren. Løjtnanten der sang Iniki Moses, mm -hmm. Moses' Here Comes The Hot Stepper. Ja, og Mickey, du var så vaks og du kunne huske hvor Iniki Mosis Here Comes The Hot Stepper havde samplet basgangen. Ja, bas og trommer er lige fra det her nummer. Ja. ja. Så det tænkte vi bare lige, vi lavede et lynhurtigt, dårligt, øh, helt ud af med up med Leutnantens Telefonsvarebesked ja, til programmets telefonsvare der også kan nås med Telefonsvare 42... Telefonnummer 42, 66, 80, 29, hvis du går derude, du har taget din Bluetooth-hørværden på, og du lytter til DJ Breders program, og det ikke er torsdag den 18. august, så vil vi stadigvæk meget gerne høre fra dig. Vi tager imod beskeder på Telefonsvaren imellem programmerne. Mm -hmm. sådan en øh, et motto her i programmet, eller i hvert fald en tilgang, som er, at hvis, man, hvis der findes en kort og en lang version af et nummer, så skal man altid spille den lange. Så det er derfor, det er den her 8-9 -minutter, minutters version af Heartbeat med Tanya Gardner. Det er fuldstændig rigtigt, det Det giver bedre tid også til at nogle gange lige at bruge musikken som gulvtæppe og lægge nogle af de mange små sektioner, som programmet består af, ud på et flot musikalsk underlag. Men det, det er jo hverken værre eller bedre end at, er ikke ret lang tid, så går vi ind i den måned, der øh, her i DJ Bredes program på P6 beatheder. hedder Rocktober måned. Rocktober, ja. Hvordan har du det med det, Miks? Det er et af årets højdepunkter for mig. Der støver vi altså rockens store korpus af, og ser om der stadigvæk er noget i livet derinde. Noget, jeg glæder mig meget til at præsentere, det er noget, jeg lige har opdaget som noget musik, som jeg må tilstå, jeg nærmest øh, er lidt nyforelsket i på tiden. Ah. Og jeg har altid sådan øh, undret mig lidt over, at, at der eksisterede en eller anden form for sådan åndelig og livsstilsmæssig kløft imellem det, man i de groveste træk kunne kalde... Elektronisk musik Og rockmusik Og så tænker jeg om Der må være nogle Der må være nogle huller i denne her Mur Mellem de to overgenre Fordi genrene er jo alligevel bare defineret Nogle ord Og ord er jo ikke definitive Så der må være et eller andet sted Hvor vi kan smelte muren mellem Rockmusik og elektronisk musik Og jeg vil nærmest sige Jeg har jeg har i hvert fald fundet nogle eksempler på steder, hvor det sker. Så det glæder jeg mig til at præsentere i i rock 2 på måned her på P6 i DJ-bredets program. Et sted, hvor den langtrukne syre -rock, altså lige pludselig bliver til en form for ambient trance-musik. Altså. Det, man kunne kalde space-rock lige pludselig bliver til Goatrans, altså nogle af de musikere, der har stået på nogle festivaler i nogle lederjakker og set sure ud i slutningen af 80'erne, så kom de til at gå over i den anden ende af festivalen og spise nogle svampe, og så viste sig, at der hele tiden havde været en saftevandsfarvet batik t-shirt under motorhæt i wow. Vi lytter til Osric Tentacles med nummeret Tight Spin, og pladen The Hidden Stamp. Ja, så oktober måned smelter muren mellem rock og rave. Hvis du har forstand på det, kære lytter, skal du bruge nogle referencer, skal du bruge noget information, send det til mig på telefonnummer 42 66 80 29, eller på DJ-brevet hvor hvorfører, hvorfører det her musik dine øh, tanker og din øh, stemning hen? Øhm, du har bare sådan smørret grin, jeg kan ikke rigtig det er fordi, at jeg... Øh... Der er noget modstand, der er noget ja, uafklaret i dig, som kommer frem, når du hører det her musik. Ja. Øh, der er flere ting ved det. Øh, måske har jeg også... Er det måske fordi, jeg sidder var har noget med, at det virkelig er vivlet ind i nogle batik tryk som jeg tror, jeg måske bare har fået lidt nok af på et tidspunkt, hvor jeg støtter ind i lidt for mange mennesker, der har det der liv der. Du tager den her øh, mexicanske pizza, og jo flere ingredienser kommer der kommer på. Ja, det må man nok se. Den aller sidste bid, du tager af den her musikalske pizza, den består af alle ingredienser i hele verden. Det er meget maksimalistisk. Jeg minder meget om en pizzeria, jeg engang var på, der hedder sektorpizza. Du kommer forbi sektorpizza, så vi tænker ud der, altså en rigtig unikt pizzeria. Det som om den, det her stykke musik er en pizza, hvor der er alt det fyldt på, som ingen nogensinde vil have på deres pizza. Det er alt det, man normalt springer over, ligesom. Jeg synes, det lyder lidt som om, du prøver at sige noget objektivt nu om den her sang. Nej, nej. Det er bare min personlige holdning. Der er mange forbudte tricks, der bliver brugt her. trials program I saw you dancing in a crowded room You so happy Okay, her kommer lige en bachata version af The Weeknd's Save Your Tears Vil mærker mærke, hvordan den her slags hårdt-pumpet popmusik pludselig får noget øh, perkusivt nattøj på? The Weekend med Save Your Tears Bachata Remix Version. Jeg faldt et lille bachata-hul på hjemmesiden SoundCloud. Bachata er en musikalsk stilart fra den Dominikanske Republik, som består af en fusion af bolero og merengue-stilarterne. Og jeg må indrømme, at jeg nød at høre disse tidligere, eller så hårdt pumpede popmusiknumre. I førte lidt trommer og nogle høje gitarer, så jeg tænkte jeg nej, uha, nu kan jeg endelig værdsætte det smukke melodiarbejde i The Weekends, Save Tears. Her kommer noget mere bachata-musik fra kunstneren Bachata Heights. i et lille bachata-kapitel bachata i øh, DJ Breds program i aften på B6 Beat. Telefonen er åben. Telefonnummer 42 66 80 29. Hay todo nada un sello Dichoso quien aprueba popular sello Jeg er sig selv, fordi man ikke er blevet kontaktet af den rette person på de rette sociale medier. Det var Bachata Heights, med Z til sidst Bachata Heights, Heitz. med sangen Era Mentira. Mit spanske er virkelig ikke, hvad det har været, så jeg kunne ikke føle så godt med men, men man kunne høre, der blev sunget i omkvædet både på Facebook, Instagram og Snapchat. De ord genkendte jeg dog. Det var også det eneste, jeg forstod, men på den måde er det ret med et sprogligt hell, ved at høre noget musik sunget på et sprog, man ikke kan afkode, synes jeg. Er det rigtigt antaget, at det er en musik som er meget sådan... ...blevet til sådan en digital produktions-tid? Øh, det troede jeg faktisk, Mister Mixi. Okay. Men så slog jeg det op og kunne se, at øh, ifølge Wikipedia blev den grundlagt i begyndelsen af det 20. århundrede. Så det er en gammel trager, der er, ligesom oh, okay, wow. er siden 60'erne, og så ligesom har opslugt flere og flere... Altså, jeg tror... Det Ja. Jeg har ikke nogen særlig viden om det, men det er mm, ikke en ny... Det er ikke en ny... Ah, okay. Ej, Men man får det indtryk, når man hører... Øh. Det her var en meget tids... Øh, det lød meget moderne, det her. Ja. ja. Men det lød nemlig, som om man havde taget den der boleo-rytme på et, et stueovl, eller et keyboard, eller sådan noget. Oh. Ja. Oh. Og så... Øh, og så sådan ligesom... Tempede den ret højt op, og så lagt sådan noget... Sådan noget shaker, man ikke kan spille, hvis man er et menneske men som man godt kan spille, hvis man er en maskine. som lagt ovenpå. Eller hvis du har brugt 4-12 timer hver eneste dag på at være percussionist i øh, et latinorkester. Det kan selvfølgelig øh, også godt være. Mixi, øh, da, jeg, da jeg ankom til studiet i dag, der, der faldt mit blik på noget her herinde i radiostudiet, som ikke plejer at være her. Som lå ovenpå øh, den flettet kuffert, og det er et bjerg af salgspiraler, som, som står herinde i radiostudiet og er vores lille hjørne af P6-studiet. Og jeg kan med glæde berette, at vi har fået et vaskeægte brev. Et papirspost -mail brev Det er skrevet med en meget... Det er to kvadrerede af fire-ark skrevet med en Aquamarine Farveblyand, der er næsten umuligt at læse. Det er dateret juli 2022. Altså, det er skrevet med en farveblyand, som har samme farve som det tern, som der er på papiret, basically. Ja. Der er indbygget en vis modstand i denne her forsendelse. Det, det kan jeg godt relatere til. Men her kommer brevet, der står... Kære DJ brevet. Jeg håber, du nyder sommeren på en eller anden skyggefuld strand med en kølig drink i hånden. Jeg selv er fanget i København med løsarbejde spredt ud over alle sommermånederne. Fire dage her og fire dage der med ferie, som aldrig bliver til mere end en idé om stranden. Tungt hoved og svedige laner. Jeg savner dig og dit program og hører gamle udsendelser fra under coronaen. Det giver mig en følelse af tidløshed. Den omvendte FOMO. Jeg glæder mig altid meget til sommeren, men når den er her, har jeg svært ved at slappe af og bare være i den. Uoverskuelige arbejdsopgaver og minimal økonomi hjælper slet ikke. Og her ændres håndskriftsfarven sig til blå nogle dage senere. Når jeg skulle lige have det lidt dårligt, Totalt sommer Jeg har tænkt på, at det i grunden er meget ensomt at holde sommer uden sommerferie. Lige meget hvor jeg kigger hen, holder folk piknik, tager i sommerhus og nyder kølig hvidvin med deres flotte venner. Har jeg overhovedet så er der nogle venner? Er jeg sådan en ven? Om lidt skal jeg ud og afholde polterabend event for en gruppe mænd. Jeg skal lære dem at slås med sværd og skyde med bu. Jeg er bekymret for, om det hele går, som det skal, og om de bliver glade for det. Men må ikke det meste af alt bliver sjovt? Det håber jeg. Hils Mixi og alle de gode lyttere. Mange sommerhilsener fra MS Midsommer. Så er der en lille tegning af et motorskib med Når MS. Ja, jeg forstår. Det er en team Ja. Det står for motorskib. Det står for motorskib, præcis. Tak for dit brev, MS Smid Sommer. Tak for den indsats, du har gjort med at sende et ægte brev til programmet. Det første, jeg kommer til at tænke på, er, øh, at jeg har læst en gang, ...om sommeren er det tid på året, hvor der flest begår selvmord. Ja, det tror jeg altid, jeg, jeg... tror, jeg kan huske, at jeg det, fordi jeg tænker sådan... Det lyder mærkeligt, sådan, Og så kommer jeg til at tænke på, hvordan jeg selv nogle gange har haft det om sommeren, hvor sådan... Gud ja. Så er spejlingen med omverdenen kan komme helt... Kan komme meget langt fra, den, fra min indre virkelighed, fordi det ligner, at verden bare er sprunget ud i fuldt flor. Så hvis man... Ja, når jeg selv har følt mig på kant med verden, eller uforløst og trist af forskellige årsager, så er der godt nok mange ting ved sommeren, der kan minde en om, at livet kan være ret fedt, men man ikke, altid, ikke hele tiden har adgang til de gode ting. Så den del af det kan jeg i hvert fald sagtens genkende. Dejligt at få et øh, brev med posten. Det synes jeg også. Det har vi ikke fået... Øh, har fået det før? Jeg tror jeg der ikke. Øh, det, det har vi fået dengang. Programmet hed DJ Bredes brevkasse. Det, det var på en anden radiokanal, ja. En anden postkasse, kan man sige. Ja. Yeah. Men det er muligt at sende øh, også et papirsbrev til øh, DJ Bredes program. Jeg skal lige have op på adressen, men du sender det til DR-byen og skriver øh, DJ Bredes program på, så... så Måske der, man, man skal deres. skrive P6, så tror jeg, det havner her. Nå ja. Alright, vi har lige en... Tak for dit brev, MS Midsommer. Uh, lad os lige høre en sidste Bachata Remix. Her kommer Doja Cat, featuring The Weeknd, You Ride, DJ Soul Tricks Bachata I Remix. Vi lytter til Dida program på P6 Beats. Og telefonlinjen er åben. Vi har ikke rigtig noget emne i dag, men opslagstavlen er som altid åben. Telefonnummeret er 42, 66, 80, 29. Nu skal vi et smut til Peru. Her kommer Pentuta Roja men en sang fra 1985. Det er program som podcast. Er du er meget velkommen til at sende en SMS også så læser jeg den op i det næste program. Ja. Oh, der Dime no en lytter det må bent. Hvem er være Hvem Hvem er det? Hej, Katrine. Velkommen til DJ Breders program. Katrine. Trine. Trine? Nå, der kan jeg, der kan jeg godt huske. Ja, men det er jo det jo. <laughs> hvad var det nu, du Jamen, ringede øh... ind om sidst? Øh, hvad var det? Jamen, det var noget med, at der var en gut der øh, havde et øh, blad, han havde fundet. Nå ja. Det var Kåre, der havde et, et eksistentielt lavet blad hængende på sit... Øh på, på øh... sit skab og sådan noget, han virkelig viste det og sådan noget. Ja? Ja! Yeah. Dejligt, du ringer ind igen, Trine. Jamen, øh, det var fordi, jeg sad lige ude på min gårdsplads. Vi er jo flyttet, og så øh, sad jeg og lyttede øh, til jeres lille brev, mm. I fik. Øh, og så sad jeg bare og fik sådan en masse flashback-tanker. Øh, øh, fordi... Bare i dag... Øh, jeg ja, er altså, man begynder at cykle til at købe, øh, og så øh, fik jeg den her tanke, at øh, det godt kunne være sådan lidt ensomt, at have sådan lidt... Øh, øh, jeg har nogle bogstaver, der hopper rundt. Øh, du har nogle bogstaver, der hopper rundt? I hvilken ja. forstand? <laughs> Jamen, øh, jeg har nogle diagnoser og sådan noget. Øh, ah. Noget... Ja, ja. Øh, jeg, og, og de siger, at det hedder ADD. Og jeg kalder det, for alt det der. Okay. Øh, men, hvad hedder det... Men man kan nogle gange godt føle sig sådan lidt ensom i det. Fordi der er jo ikke nogen, der ligesom, kan se, at man har det. Er ved, at man kan se, hvordan man har det inde i. I hvert fald ikke det hele. Nej, og altså, øh, altså, så sad jeg og tænker, at, tænke, at øh, øh, Det her med, at der har været det her corona. Ja. Øh, og man ligesom har været sådan lidt isoleret øh, for omverdenen, og så lige pludselig... Nu sker det hele jo på én gang. Ja. Øh, og så slog det mig bare det der med, at, øh, at ens, der kan man sige, personlighed lige pludselig bliver vist igen på en anden måde. Altså, det føler man i hvert fald, fordi man ligesom har lært sig selv lidt mere kende altså, der er både noget med, altså, hvis du skal sige det for dit eget vedkommende, du, jeg, jeg forstår det, du siger så meget at du har lært dig selv bedre at kende end under corona, <tryk> og så bliver du spejlet af nogle mennesker igen efter. Ja, og så får man sådan lidt den der... Øh, altså, jeg er lidt ligeglad, hvad de tænker. Altså, det, jeg, øh, jeg elsker at danse øh, til noget live musik og det, øh, jeg danser bare. Mm. Øh, men jeg kan godt have den følelse af, at det er jo ikke opmærksomheden, jeg vil have i det. Jeg vil bare gerne øh, have, øh, øh, jeg vil bare gerne danse. Og så er det sådan lidt irriterende, fordi det så, så går det sådan lidt op i, at øh, jeg danser til der er noget rockmusik, og så, og så, og så danser jeg, fordi det kan jeg skide godt lide. Øh, men jeg bruger ikke ligesom i København, for <laughs> at alt bare til Øhm, men så kan jeg godt føle sig for at den der opmærksomhed, som man faktisk ikke har lyst til. Fra hvem? Ja, fra alle, der ikke danser. Fordi jeg er ligesom den eneste, der danser. Kan du komme med et eksempel på en situation, hvor du har ja. er begyndt at danse ja, som i, den første? Det gør jeg faktisk tit jo. Der er mange situationer, hvor jeg gør det. Nævn en af dem. Øhm, Jamen, i fx. Ja. der var vi dernede på Ibsens i kø. Aha, de ja, det er det for et slags sted, Det kender jeg ikke. Nej, men det er en lille vin- og bare bar ting. Hvor lille? Den er ikke så. stor. Altså, hvor mange mm. mennesker kan der sidde derinde og drikke vin på en gang? Mm. Altså, indenfor... Ja, det er bare, kan så, man kan en... så man kan se det for sig, hvad der er for en situation, du har været i. Ja, okay. Men der kan måske være en... Indenfor kan der måske være en... 50 siddende gæster. Okay. Udenfor, der er, når der er live musik og det er der lige i sommerperioden, der er der så fra kl. 2 til kl. 6 hver lørdag. Hmm. Der er der musik der er en scene, og så kan man jo sidde ude på boldværket med havnen, og, man, og de har sat stole og bord ud, og det er skide hyggeligt. Og, og de spiller tit noget rock. Fedt. Og, jeg kan, og det kan jeg godt lide. <laughs> Øhm, og for eksempel i lørdags, der var noget, noget rockmusik. De spillede, det var nogle... Den Lizzie? Øh, jam? Band. Okay, det gør <laughs> Det lyder <så> fedt. <laughs> ja, ja. Og, øhm, spillede de Buffalo Girl? Jeg... Øh, ja, det tror jeg nok, de gjorde. Øh, øh, øh. Og det er jo altså, stadigvæk, så det er jo ikke fordi, at jeg drikker mig i fuldstændig i hegnet, inden jeg står og danser. Altså, det skal lige siges. <laughs> øh, jeg kan godt huske det hele. Jeg fornemmer, det dansen, det handler om for dig? Jamen, det jo for mig som en frihed. Altså, det er... Øh... Jeg synes jo, at det... Altså, for mig giver det så fri frihed at danse til musikken, fordi jeg føler, at det ligesom... Giver. Giver, det giver mig noget. Kan du prøve at beskrive, hvad det var ved situationen, hvor du... Altså, Jamen, hvornår det er, blev det en situation, dansk... hvor du ikke bare kunne få lov at danse, som du ville? Og Hvad var det for en... Var nogen, der Jamen, sagde det noget? Er fordi, eller? At... Nej, nej. Det er... Nej, nej. Der er mange, der synes, det er fedt og sådan noget der. Øhm... Hvad hedder det... Men det er bare fordi, at når jeg står som den eneste og danser, så det er det jo bare sådan lidt... Øhm... Det er fordi, jeg gider jo ikke opmærksomheden. Jeg bare gerne danse, Men du jeg ikke... får opmærksomhed. Kan du ikke tage en ven eller flere venner med, der har det på samme måde som ja. dig? Fordi så er man jo allerede øh... lidt mindre synlig, når jo, man er to eller tre, der gør det. Jo jo, jo. Det, det, det, det plejer vi også at være. Og jeg plejer også at kunne hive nogen med op. Og sådan bliver det jo også efter hånden, jo. Okay. Øh, fordi jeg skal nok sørge for at få nogen flere med op, men det er stadigvæk sådan lidt... Jeg synes... Jeg synes bare, det er ærgerligt, at man skal stå og have en følelse af, fordi jeg gider ikke opmærksomheden når bare gerne danse. Laver du den der? Når, hvordan kan, kan, du, kan du forklare, hvordan du gør, når du vil have flere med op- og danse, og du selv er den første? Så går jeg hen og dem op. Altså, der sidder en mand i en kortærmet skjorte med nogle striber ja, på, og eller en, en skøn, og... uh, en skøn uh, tyrkisk uh, hippie der sidder og vrikker. Okay. Og så går du over og altså, tager fat, fat i vedkommende? Nej, jeg kan ikke fat i fat. Nej, nej, men jeg spørger, kom nu. Ikke kom nu mere op og dans, så jeg kan se det på hende, ikke? Altså. Laver, du, laver du den der bevægelse, hvor håndfladerne er helt nede ved knæene, og så fører dem helt op til sådan et sted. Opad, fucking. Fordi det fungerer godt. Så kommer man også ah, ligesom ja. med i bandet, hvis man laver den bevægelse. Har jeg fundet ud af, fordi så virker man som sådan en, jeg en laver, jeg laver i bandet. Jeg laver mut, Jeg laver mood. Jeg laver, det. Jeg laver uh, alle moods for at uh, få mobbedans. Wow, trin, jeg, jeg håber altså, der er nogen i omegn, der hører det her. Der skal ned på Ibsen og se, hvad det her går ud på, så du ikke kan stå deroppe ja. alene fremover. Ja. Altså, der kom faktisk hende den tyrkiske hippie -pige. Hun kom sammen okay. med hende Og øh, hun bor i København. Okay. Øh, men det er lige en opfordring. Fordi jeg tror, det er nok... Øh, nu kan jeg desværre ikke selv komme næste gang, men... Øh, det er en opfordring til at tage på Ibsens... og høre live musik Ned på, på Ibsens ah. og møde Trine. Trine. det var virkelig sjovt... jeg er ikke om sjovt at få det <laughs> mange. Jeg håber, vi har... Øh, at, at der vil, det vil strømme til med øh, dansende lidelsesfælder, og I kan blive ja, og, og så andre bare danser andre steder, de bare gør det. Bare gør det. Dans for fanden. <laughs> Tak for ordene, Trine. Vi skal lige nå flættet ind. Yeah. Vi kalder Lytternes læseklub i yeah, radiovisen, men det var så fedt, du ringede. Og jeg håber, du har lyst til at ringe ind igen yeah. snart. Jeg gør det. Og I gør. I lige meget. Hej, hej, Trine. Yes. Hey. Hej. Miggas, I skru op. Det her er ikke... Oh. Det her er så langt for at være underlægningsmusik, som er overhovedet hey. muligt. Altså, vi bliver nødt til faktisk lige at tage den forfra, fordi... Ja, det ja sorry. Er, det var fordi, vi var nede i øh, telefon her. Jamen, det kommer da en indslag i Lytternes Læseklubbet ved vores egen Mixi. i, og som optag kommer her. You can't judge an apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Lover. can't judge the book by looking at the cover Oh, oh. oh. oh. come on in closer, baby Hear what else I gotta say You got your radio turned down too low By looking at the king you can't judge a woman by looking at her maid. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudge me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book. By looking at the cub, come on Oh, how I doing, baby? Oh Yeah You can't judge a fish by looking in the pond Cover. Oh, can't you see Oh, you can't get me I ain't like a farmer I'm a lover Can't judge a book By looking at the cover Okay, vi har også en bogklub i det her program. I det er et brødelses program, der hedder Lytternes Læseklub. Jeg sad lige og forestillede mig, at det kunne være sådan noget musik her, som blev spillet på Ibsens. Som Trine godt lige op og danse til. Så burde det være muligt at få folk op af stolene. Ej, er det. spiller på Ibsens. Det der Thin Lizzy Det Det synes jeg også nødt til spændende. Ja, det, det er på, det der på min bucket list. lige Lizzy Copperbane på Ibsens. Køhavn. Kære lytter, hvis du har en, en læseoplevelse, som har betydet meget for dig, uanset om det er en roman, eller et stykke faglitteratur, en hjemmeside, eller noget, du har læst bag på en pakke havrefras, så har vi et, en bogklub her i programmet, som handler lige så meget om den, der læser, som det, der bliver læst. Det hedder Lytternes Læseklub. Og for at få bolden til at trille, har jeg bedt Mixie om at give et et indslag, i aftens udsendelse af programmet til Lytternes Læseklub. Hvad har du læst, Maxi? Jamen, øh, Den her sommer har jeg læst en bog. Det var egentlig meningen, at det skulle være lidt mere, men øh, Lidt ligesom Hvidsommer sommer skrevet ind om, så er det, er det ikke altid så nemt at finde den der sommerro, selvom man øh, har en idé om den i hovedet. Men øh, Jamen, jeg tror jeg lavede bare mange andre ting den her sommer end at læse. Øhm, så, så det blev til én bog, men det var til gengæld en rigtig dejlig læseoplevelse. Øhm, det var faktisk en bog, som jeg købte for... Jeg købte den sgu nok sidste sommer, faktisk, og fik den ikke læst der. Og så er den bare ligesom, ligesom liggende. Øhm, og det er også, fordi jeg læser faktisk ikke specielt. Meget, blandt andet at jeg læser enormt langsomt, øhm, og så er den her bog meget tyk, og så tror jeg bare lige, at jeg måske har gemt den lidt. Men det er en bog af, af, af forfatteren Tine Hø, som hedder Turt de Chambre, så jeg, hvad kan man sige, jeg er en bog bagud med Tine Hø, fordi hun udgav lige en mere i år. Jeg har så læst den, der er to år gammel jeg har også læst hendes første, men den det er en siden. Nå, men øhm, men det, der er så fantastisk ved Tine høs måde at skrive på, som passer rigtig godt til mig, det er, at hun ligesom skriver, øhm, hvad kan man sige, det er sådan set romaner, men de er skrevet lidt ligesom, hvis de var, var nogle meget lange digte eller sådan noget. Ligesom som dig, at på hver side, så står der ikke særlig mange ord. Øhm, der står en halv sætning. Og så er der ligesom to linjeskift, og så står der en halv sætning eller en hel sætning. Så det er meget ligesom, det er ligesom at læse dikte, men, men handlingen er mere som en roman. Eller sådan. Så det er en form for sådan meget prosaagtig, langdægtagtig form, som jeg i hvert fald ikke lige har oplevet andre steder eller hos andre forfattere. Og det, der er så smart ved den skrivestil for mig, tror jeg, er, at. Det er fordi, jeg har lidt sådan en arbejdsskade med, at jeg har læst enormt meget korrektur på alle mulige slags tekster. Og det gør, at jeg basically altid læser korrektur, når jeg læser. Så derfor læser jeg meget langsomt, og læser sætningerne flere gange. Og jeg kigger på, om kommærerne er sat rigtigt, og Så videre videre videre. så så Så det nedsætter min læsehastighed enormt meget. Og... I Tine høs bøger er der... Jeg tror ikke, der er nogen kommærer og der er sådan der står til ingen tegnsætning, det er ligesom bare der står nogen der står en, en halv sætning og så er der de her to linjeskift så står der en halv sætning mere og man kan ligesom bare sådan man kan bare læse ned over den der tekst ligesom om ja sådan helt uden sådan alle de måder vi normalt sådan formatterer tekst på eller sætter tekst op på når det skal være sådan en en handling øh, eller når det skal være prosa hedder det vel så derfor så er det sådan, jeg kan bare, jeg kan bare læse hen over det og bruge meget mere af min energi på, hvad der står i stedet for, hvordan det står, og sætningsstrukturer og tegnsætning og så videre. Så det er bare sådan en, jeg sluger bare den der bog på en helt anden måde, end jeg er vant til. Øhm, så det havde jeg det rigtig fedt med. Og, og generelt glæder jeg mig til at læse en bog mere af Tine Høgh. Så det var også bare, ja, Lytternes Læseklub. Det handler også om, hvordan man læser bøger, og det øh, har været helt befriende for mig at læse de her Tina Høgh fordi de, øh, hedder noget, de bypasser mine, nogle af de udfordringer, jeg har med at læse, ved bare hvordan de er skrevet. Altså hvordan bogstaverne er sat ned på de her sider. Ikke? Og det gør så også, at bøgerne er helt vildt tykke, jeg tror den her på eller helt vildt tykke. Altså, den er på 300 et eller andet sider, men man kan læse den på nogle timer, altså det er sådan, ja. fordi der egentlig ikke står så meget. Så det var sommerens læseoplevelse. Øhm, men altså udover hvordan den er skrevet, så er det også det er en helt vildt god historie, som jeg virkelig kunne, øh, hvad hedder sådan noget, identificere mig med på mange måder. Den hedder Tour de Chambre, fordi den øhm, foregår, nu skal jeg prøve ikke at spoile måske, men den foregår ligesom på hovedpersonen bor på et kollegie. Du kan bare ind. sige så meget om det, som man ved, om plottet i sig selv kunne være en grund til, at man Helt sikkert. Jamen, det er et godt plot. Hvad hedder det? Hovedpersonen flytter ind på et kollege, hvor der på et tidspunkt bliver holdt sådan en tour de chambre, altså sådan en fest, hvor man går fra værelse til værelse, hvor der er et tema på hvert værelse og sådan noget. Øhm. Og jeg har selv boet på kollege, og der er sådan helt vildt mange ting ved det der kollegeliv, som egentlig er sådan nogle små, lidt... Lidt, altså For folk, der har boet på kollegiet, tror jeg, er meget sådan typiske observationer, men jeg synes, det er beskrevet rigtig godt i bogen på sådan en ret subtil måde. Der er ligesom bare sådan et persongalleri, som er sådan... Hvis man skulle lave en sitcom om nogen, der boede på et kollegiet, så ville det være det persongalleri, ligesom. At der er sådan... Øh... Der er, sådan en, der er altid en person, der kun spiser robrødsmadder til alle måltider, og det er sådan de samme robrødsmadder, og det er en CBS-studerende og sådan noget og der er sådan en træningsdyr, der sådan pumper rigtig meget jern, men spiser ekstremt usundt. Og sådan og der er sådan en masse sjove sådan, arketyper på det der kollegium, som jeg kunne genkende ret meget fra min egen. Det er altid de der CBS-studerende, som går i sådan rigtig flot tøj. Det er altså dem, der spiser det mest slammede sparemad. Men altså, man bliver selvfølgelig heller ikke rig og succesfuld ved at bruge al sin tid i køkkenet på noget dyr mad. Er karaktererne præsenteret på en satirisk eller humoristisk måde? Øhm, jeg, jeg læser en del humor og satire ind i det, tror jeg. Jeg, ikke, jeg ved ikke, hvor meget den er til stede. Den er ret underspillet, synes jeg. Øhm, men jeg synes, den er virkelig faktisk grinagtig netop på, grund af den er så underspillet. At det bare er sådan nogle små karikaturer af nogle typer, jeg i hvert fald har mødt på min vej, som så eksisterer i den her, i den her bog også. Og så er det, det, er sådan en, den, der er ret mange lag, eller det er sådan en sjov hovedpersonen er sådan set, jeg tror dansk studerende, op sådan en forfatter, og skriver en bog. Handlingen i bogen er, at hun skriver en bog, og den bog læser man så noget af, når man læser bogen. Så på den måde er der sådan nogle lag hvor forfatteren i bogen samler sådan nogle udtryk op i sin hverdag, som så bliver en del af den fiktion, man sidder og læser, så der er sådan en masse, sådan, man bliver lidt i tvivl om, Læser jeg egentlig bare Tine Høs memoarer eller læser jeg en bog om en person, hun har opdaget? Det er også meget spændende, synes jeg. Jamen, det var, det, var min, det, var, det var min sommers læseoplevelse. En anbefaling herfra. Hvis du lytter til Didier de Bredes program, og du har lyst til at dele en læseoplevelse med os, enten skrevet eller indtalt eller live-programmet, så telefon nummer 42, 66, 89, 20 her kommer Radiovisen. Samlet har 15 tiltalte i Danmarks historiens hidtil mest omfattende svindelsag fået 61 års fængsel. Det er et stærkt signal, siger specialanklager Maria Singai. Sagen handler om det, at anklagemyndigheden har kaldt en fakturafabrik, hvor der blev produceret over 5.000 falske fakturer til firmaer, der havde lavet sort arbejde. Og i dag fik bagmanden Anwar Nadit den længste straf, 7 års fængsel – og han skal betale en tillægsbøde på 175 millioner kroner. Dommen er udtryk for, at der er tale om grov og systematisk kriminalitet, siger specialanklageren. Jeg kan kun være yderst tilfreds med resultatet. Igen har retten jo været enig i vores vurdering stort set hele vejen igennem, og som sagt idømt rigtige lange fængselsstraffe. Og i alt er der udmålt bøder på 615 millioner kroner til de fire hovedmænd, mens tre selskaber straffes med bøder på 260 millioner kroner. Ni af de dømte anker deres dom til landsretten. Antallet af danskere, der bliver testet positiv for corona, stiger for første gang i fem uger, det oplyser Statens Sævm Fra forrige til sidste uge steg antallet af coronasmittede med 18 procent. Samtidig steg positivprocenten fra 25 til 27 procent, og smitten stiger i alle aldersgrupper. Ifølge Tyr Grove Krause, der er faglig direktør på Sævm skyldes den smitte, at folk er vendt tilbage fra sommerferie. Aktiviteten i vores samfund stiger, og folk er måske også mere opmærksomme på at lade sig teste ved symptomer, når de begynder på arbejdet eller uddannelsen, siger hun. Når Udenrigsministeriet opretter et nyt kontor i Rwanda, er det et skridt på vej til at få lavet et modtagelsescenter i det afrikanske land, det siger udlændinge og integrationsminister Kåre Bæk. Sådan et modtagscenter i udlandet er et valgløfte fra 2019, da Socialdemokratiet lovede at flytte asylbehandlingen ud af landet. I sidste uge udtrykte USA's udenrigsminister Anthony Blinken ellers alvorlig bekymring i forhold til Rwandas menneskerettigheder. Men den bekymring smitter ikke af på Kåre Dybvad Mit job er ikke at vurdere menneskerettighedssituationen i Rwanda. Mit job er at sikre, at vi kan lave et modtagscenter, som kan sikre og et færdigt asylsystem sørger for, at vi ikke kommer i samme situation som 2015, hvor vi ikke havde styr på vores grænser. Men det at overholde menneskerettighederne er en del af forhandlingerne om et nyt modtagecenter, siger ministeren. Det er jo det, som er en del af den forhandling, vi skal i gang med, netop at sikre, at vi øh, kan sørge for, at dem, som skal asylsagsbehandles i Rwanda, at de bliver behandlet ordentligt, og at menneskerettighederne bliver overholdt, og at de konventioner, som vi skal under på, at vi også overholder dem. Der kommer byer flere steder i de østlige egne i nat, mens det klarer op i de vestlige egne. Vinden bliver svag til frisk fra nordvest og vest, og temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader i nat. Velkommen tilbage til Didier Breders program. I forrige time der sluttede vi med lige signalement af en læseoplevelse fra Mixi, der fortalt, og derved gav et indslag til vores bogklub og læseklub her i DJ Breds program. Hvis du har lyst til at bidrage til Lytternes Læseklub så kan du sende en e-mail til dj.bredes.dr.dk eller du kan sende en viderebetalelse, som du fortæller om bogen. Lydernes Læseklub handler lige så meget om den læseoplevelse, du har som læser, som den handler om selve bogen og vi er interesserede i alle former for læseoplevelser. Vi har også noget her i DJ Abredes program, en diskussion i gang, kan man godt sige, om noget, der hedder objektiv bangers. Som er et forsøg på at afgøre, om der findes musik, der er objektivt godt. Øh, her kommer et, øh, en af vores lyttere, den norske ballademærer, der nu skifter navn til fagchef Alexander, vil gerne vide, om det her er en objektiv banger. Længekir-band med Jungle Music. Tag et lytte en gang, og se om du synes, det her rent objektivt set er god musik. Jeg kan I Nu skal I høre, hvordan den norske har beskriver den her sang og foreslår den her sang. Jeg har fået en e-mail fra den norske ballademager. Altså den lytter af programmet, der kalder sig norske ballademager, som nu skifter alias til fagchef Alexander. Ja, og det er chef på norsk, så det er staves, staves s j I -E f Fagchef, Alexander skriver. Nå, så skal der flere numre gennem banger-detektoren. Jeg vil gerne sætte Jungle Music af Kalinkjaband ned i The Hot Seat og høre, hvad I synes. Et vigtigt kriterium for, at noget af en objektiv banger, må jo være, at den får gang i rockefod. Det gør dette nummer fra start til slut. har det går i gang med sin fantastiske trommeåbning, til mænderne kommer ind og konstaterer, at dette her er jungle music. Er det simpelthen ren rockefod fra ende til anden? Eller hvad er det nu, de siger? Nothing jungle music, not that jungle music. Jeg bliver aldrig rigtig klog på det, og efter at have hørt den utallige ganger, har jeg bare indfundet mig med, at det kommer til at forblive en af de store, ubesvarede spørgsmål, jeg nok kommer til at få med mig i min grav. En banger er det, uanset. Hilsen fagchef Alexander, forhenværende norsk ballademager. Altså, nogle objektive banger, det er det jo tydeligvis ikke. Altså, det kan det ikke være. Fordi jeg har, jeg har minimum en høner med det her nummer. Og dermed må der være mange andre lyttere i hele verden, der har den samme, eller andre høner at pluk med jungle Music og kalinke ban. Så jeg er ked af det fagchef, Alexander. Det, det er ikke en objektiv banger. Det er en subjektiv banger, altså. helt klart. Og jeg vil, jeg vil som en, en, et menneske på jordkloden, har jeg lov til at sige... Altså, det kan ikke være objektivt, fordi jeg har et problem med det her nummer. Og hvis der bare er én på jorden, der er uenig i, at noget er en objektiv banger, så er det ikke en objektiv banger. Og jeg vil gerne lave den øh, regel at et nummer, hvor der bliver sunget om musik i nummeret Altså, den der typiske funk. Øh, sangskrivning, hvor man synger om, at det er rigtig funky music. Det kan aldrig være en objektiv banger. Man må ikke synge om den sang, man er ved at lave. Det, det holder ikke. Noget, der læner sig op af det, som er min anke med øh, bangerfaktoren i nummeret, er det, at der, at der er folk i nummeret, der klapper med på nummeret. Hvis du er nødt til at synge om, hvor fedt nummeret er, og have handclaps med, så kan det ikke... Altså, det er som om, at man så prøver det så meget at fortælle os, at det er bangeren, at det er jo... Altså at det nok ikke er det til at starte med. Det er meget enig i, Mixi. Så tak for dit bud, fagchef Alexander. Hvis du lytter til DJ Breders program, og du gerne vil have testet, hvis du gerne vil høre min og Mixis, og alle de andre lytteres mening om, hvorvidt det, du mener, er en objektiv banger. Faktisk er en objektiv banger, så er OBCT-scanneren altid åben her i DJ Breds program. Du kan også skrive til mig på djabreds-dr.dk. Uh, skal vi smutte til karibien? Jeg synes, det lyder karibisk. Jeg vil meget se. Jeg synes, det lyder meget, meget spændende, det her. It's to party and love up your baby than to take and shoot somebody. Vi har Dorte Colo, øh, Danmarks Dorte Colo. Og tak for det her laber, heribisk inspireret Senses say, Groove. Fra pladen, der bare hedder Dorte Colo fra 1986. sangen hedder Make Love, Not War. Try and live to we should be uniting make love not after all that is what we were good here for intetvidere er der kun en sang, der er en objektiv banger, som vi hørte i sidste uge af DJ Breders program. Æ, den det er en sang en kunstner, High One. sang hedder Jari Og der er, en, der er ikke nogen, der har sagt noget, noget om den sang endnu, der gør, at der er pillet den ned fra objektiv banker status Æ, jeg vil gerne have spillet den her i aftenens udsendelse af DJ Breders program, men øh, den del af DR, der står for DR-lyd-appen og for teknikken, har fået mange klager fra øh, forskellige licensbetalere om, at når den objektive banger bliver afviklet på brugerens enhed, så sluger det virkelig meget strøm. Det er et særligt problem på nogle af de nyere iPhones. Og indtil det tekniske problem er løst med DR-lyd-appen og med podcast så holder vi lige igen med at spille den objektive banger. Men som nævnt er OB-scanneren åben på DJ Brede, snabla.dr.dk. Send os dit bud på en objektiv banger, og øh, vi tager den under. Vi scanner den. Vi ser, om det er en objektiv banger, eller om det bare er en subjektiv banger. Du lytter til DJ Bredes program på P6Beat, lytternes anonyme sociale medier. Den radiofoniske opslagstavle. Telefonnummer er 426 -8029. Tak til Trine, der ringede ind i sidste time. Som du kan høre, så, så vi tager ud alle slags emner. Nogle gange er det op til dem, der ringer ind og sætter emnet. I dag hører vi bare en masse fed musik, og sidder og knæver om nogle objektive bangers. Passioneret og helt objektiv musikformidling til dig fra DJ Brøvet. from me, she never should so happen to me. She never wanna know anything about me. But she persists to let go, trying to leave me for no reason. I took her decision to tell the world of what she could do directly to keep my soul lost. If ever she. Stop and I will stop me from my death All the bodies Someone is about to kill me All the bodies She'll take my life away from me I don't know what to do, little blazer The slashes she's got from me, the saddest Det et værk på vores kunstmuseum, Lytternes Kunstudstilling. Et, et musikalsk værk fra Ole Tjalla. I hvert fald et værk, der inkorporerer musik. Det kan du godt glæde dig til. Det stærkt. Jeg har fået en, en sms fra Gentleman Shrimp, som på smukkeste vis forener vores tema for første time med bachata-versionerne af populære sange med motorskibet Midsommers brev om at have sommerblues, som forener det. Et eneste lytterønske, det er smukt Gentleman Shrimp, den kommer senere. Maxon med sangen Call the Police øh, fra Nigeria uh, 1986 Ole har skrevet til programmafonen, som du også kan gøre på telefonnummer 42-66-80-29 til det her, vi kalder Lyllernes Kunstudstilling, som i al sin enkelhed er et radiobaseret kunstmuseum, hvor alle beskrivelser af kunst er kunst. Ole Chalas skriver, Jeg vil egentlig gerne indrykke et værk på Lyllernes Kunstudstilling. Det er måske et lidt voldsomt værk men håber, det går. Værket er en kæmpe vinylplade, faktisk så stor, at et menneske kan være nede i rillerne. Pladen kunne for eksempel være med Eric Grip og nummeret Små Hjul. Værkets funktion er, at man skal løbe fra pickup'en ned i rillen, mens pladen drejer rundt. Og jo bedre du kender Eric Grips mesterværk, jo nemmere har du ved at orientere dig mellem rillerne og dermed undslippe pickup'en. Og risikoen er selvfølgelig, at man bliver fanget og dermed sat ud af spillet med reglerne. Ja, jeg tit går og tænker på kan jorden godt gå hen og gå i stå Jeg er faktisk bange for det vil ske. Jeg er meget bange for de store mænd Vi starter på en verdenskrig igen Hvad kan man nu gøre ved det? Små hjul, små hjul kan flytte store ting er et lille jul. Lille jul. Små, jul, små jul kan flytte store og ting. Du er et lille jul. Lille jul, og der er noget, jeg tænker på på eneste dag. Jorden flækker, falder man så af, mundtelet i et skrig. Og hvad gør man, når man er en lille lort? der er knap der gjort det mindste stående? Hvordan forhindrer man den næste krig? Små jul små jul, kan flytte det store ting. Du et lille jul. lille jul Små jul, små jul, kan flytte det store ting. Du et lille jul. lille jule. Om Gandhi, som for Kennedy, var der en fornuftig mening i at kæmpe for en stor og vigtig sag. Men hvis man bare er bare en flink person, kan man så også være til gavn for nogen. Og se det resultat en skønne dag. Små jule, små jul, kan fløde store ting. Nu et lille jul. lille jul. Små jule, små jul, kan fløde store ting. Nu et lille jule, lille jul. Vi lytter til Erik Grip, Eric Eric Grip, med sangen Små Jul på pladen Navn i min sang, der er fra 1993. Og det som Martin Luther King forstod, var en slås, uden at ofre blod. Det sønner lidt nok, og netop han skulle dø. Og alt for mange store er slået i gæld. Hvis der skal handles, må vi gør det selv. Og vi kan godt, selvom han er død. Challa. tak for dit værk til lytternes kunstudstilling jeg døde jeg døde tidligt i denne her socialrealistiske singer songwriter version af Crash Bandicoot du har skabt for os på lytternes kunstudstilling Alle kan være kunstnere det kræver bare en tanke du skriver tanken ned du sender den til telefonnummer 42 66 80 29 og skriver dit brev jeg er kunstner jeg vil gerne have mit værk med på lytternes kunstudstilling jeg glæder mig til at indrykke flere værker på vores radiofoniske kunstmuseum. Her kommer en sang, jeg gerne vil dedikere til Mixi, som elsker sådan noget dejlig reggae-musik. Her kommer Chuck Foster med sang Compass. some strong convictions in this time. to stand on by design. Some blessing to receive A little bit of guidance, I believe You have to have a compass and a guide A good sense of direction That's right Kan du mærke, at der er noget visdom i den her sang til dig? Tænker du på den der øh, lille fjeder, der har sat strøm til, som der er nogen, der slår på i baggrunden? Så ja. Hvis du mere tænker på teksten, så... Så, så er det lidt mere sådan en der står og siger ting til dig, der rimer, så du skal sådan nemmere kunne huske dem, når du er i ødemarken. Og det er sgu altså lige ud af det andet hos mig. have a and direction from inside You may not have the answer er situationer som denne her, var jeg glad for, at DR's kirurgiske afdeling har opereret en stor transparent plade ind i Mixis brystkasse, så jeg kan se, hvornår han ikke siger sandheden. Og i virkeligheden kan jeg se på Mixis hjerte nu, at det har fået the red, golden, green, og det banker for denne her form for reggae, som han på en kærlig måde, med sit eget sprog, vælger at kalde for... Hvad er det, Mixi? Du plejer at kalde det? Øh... Det... Ja, men jeg ved ikke, om det er lidt fornærmende for... Men jeg plejer at kalde det Christian Nidrege. Er det meget strengt? Lad os snakke om noget andet. Okay. Lad os høre os om det her etiopiske musik fra Hippist Tirunek. Enam Det er jo fornærmende over for det store arbejde, det er ski afdelingen har gjort med din plexiglasbryskeskasse. Fornærmende over for de lyttere, der har betalt for det. Program. Hvem er det? Hej, goddag. Hej, goddag. Det er Mr. Barista. Hej, Mr. Barista. Velkommen til dit de, der de Breds program. Hej, goddag, dag. Mixi og Brevet. Ja. Øhm, det er et dejligt program. Jeg har siddet og lyttet til det her, den seneste time. ja. Øhm, jeg ringer, fordi... at øh, Egentlig bare lige vil sige hej. og jeg synes, det var et så sammentræt, fordi... En af de sidste gange, jeg også lyttede til jeres program, der sad jeg... på samsø og det gør jeg også nu. Okay. Er du på vej... Øh, hvor er du på vej hen? Jeg er på, på vej til Samsø. Ja, så? Ja, der er to muligheder på samsø kan man sige, DJ Bred. Man kan være på vej til Samsø eller fra Samsø. Men det er jo et kedeligere spørgsmål, Mixi. Jo jo, det var's. Uh, Mr. <laughs> Sejler du altid med den færge, torsdag aften? Eller det er jo hvorfor? et ekstra kedeligt spørgsmål, oh, ja, okay. Øh, uh, på parister, Hvad skal du på Samsø? Jamen, jeg skal over til en musikfestival. Ja. Um, I Pesser. Eller tæt på, tæt på den by, der hedder Pesser. Okay. Hvad er det for um, et musikfestival? Jamen, det er en, uh, en festival, hvor det andet år, vi holder festivalen. Um, dem, som, som arrangerer det, og det er en meget lille festival, hvor der måske kommer 80 mennesker, tror jeg. Okay. Øhm, men der er en masse koncerter, og øh, ja, det er, det, er, det er et spændende program, både med lokale og udenlandske kunstnere. Hvad er det for noget musik? Øhm, jeg ved, at... Der er en, øh, en DJ fra øen, der hedder DJ David Williams, der skal spille, som også spillede sidste gang, de holdt den her festival. Og han spiller, øh, altså, bare sådan god danse, forskellig god dansemusik, disco og, øh, og øh, altså, ja, forskellige, forskellige slags godt dansemusik. Aha. Og, men så er der også sådan en som øh, Jenny Graff som bor i København, men som også er amerikaner, som skal spille, som er mere sådan noise... over i noise af okay. øhm, Hvad skal man gøre, hvis man gerne vil til den her festival, Mr. Barista? Jamen øhm, Så kan man... altså... tage bagen til Samsø. Ja. Og... Øh, altså så lidt... Så tæt på det, det der hedder bedre. der er der er en gård, der hedder... Og nu er jeg snart... Havne, siger Hvad hedder det, men øhm Kan du ikke lige holde telefonen op til højtalingen, der? For får lidt af med. <tødder> Ej, det er det er som må være dig selv. at Ja, det er så dejligt. Det er internationale farve, kan man høre. Det er en Der er både lokale og internationale folk med uldland. Øh, Barista, er der nogle, øh, nogle afsluttende bemærkninger, du vil komme med om festivalen, eller om sommeren? Din sommer, eller noget, du vil sige til de andre, der lytter til dit de, og brødets program i aften? Jeg vil bare sige, nu øh, nød, nød øh, jeres aften. Nød er torsdag aften, og øh, og øh, kom forbi, det siger, er på gammel til at forbi Æ, Rupgård, som det hedder. Sig det lige igen, og øh, så siger også lige navnet på byen. Aarup Gård hedder, hedder det sted, hvor festivalen er, og så øh, ligger det tæt på den by, der hedder Besser. Besser? Besser, ja. Skidegodt. Tak for dit opkald, ja. Mr. Barista. Sikker rejse til dig. Tak for det. God yep. program. Tak. Tak skal du have. Jeg hey. hey. har fået en, en sms på uh, programmofonen. Telefonnummeret er 42-66-80-29. Det er en af programmets... Øh, ...kendte øh, faste lyttere, der hedder Gentleman Shrimp, der skriver. Hej, DJ Brevet og mixing. Dejligt at have tilbage i radioen. Jævnfør lytteren, som skrev angående sine summer blues. og den smukke kavalkade af latin-inspirerede remixes. Vil jeg gerne ønske nummeret... Lana Del Rey, Summertime Sadness, Verschau, Forjo, Pisardinia. Det er skøn brækker lidt af det weekday-track, jeg tidligere har haft ringet ind omkring. Mange venlige og solbeskinnede hilsner fra Gentleman Shrimp i Tromsø. Og her refererer vores Gentlemans Shrimp til et brev, jeg læste op i første time af DJ Breds program, hvor lytteren Motorskibet Midsommer fortalte om, at sommeren også kan være svær og tung. Alle går rundt og har det fedt, og alle sindssyg rige og kæmpe store muskler og laver ikke andet end at sejle i speedbåd og hænge ud med deres øh, fotomodelagtige agtige venner. Øh, Hold vente. da op, hvad ja, sker det der? Jamen det er fordi, vi spiller fra den hjemmeside med videoer, der hedder Videomonkey. Oh, for... Og så ja, er det øh, så... høj, høj og dårlig. Så jeg skruer lige lidt road? ned her. Okay, lytterønske fra Jell-Manschrimp, Vachau, Propos, Diana Del Rey som er som var højtalerne går i stykker eller brutter hver gang der er en anden store, lyd. så lyd. Jeg ved musik var. I know, baby, the so, so, oh, oh, oh. et teknisk problem? Nu er den endnu i stedet for? Nej, lad os tage en raven summertime sætter. Værsgo, Tak for dit lytterønske, gentleman shrimp. Jeg kommer i Rita Franklin. UNTIL YOU COME BACK TO ME! Hitparaden fortsætter i de der bredes program her. Her kommer Karen Dalton med HOW SWEET IT IS! I wanna stop and thank you. I wanna stop and thank you. How sweet, How sweet is it is. It is. No thank, thank you How sweet it is to be kan du gætte hvor jeg er Sådan noget. du danser sådan ned. Ja, jeg danser på kan du gætte hvor jeg er henne og hvem jeg danser med? Nå, ja, er du er du på Ibsens i København? Ja, sammen med Trine. Yes. Så okay, yes. Og vi er til Karen Dalton koncert, og vi overriver nogle folk op af deres sæder. Helt sikkert. My ups and downs too. There you were. Your sweet love and devotion deeply touches my emotion. I was I and thank you, baby. Bryas program. Okay, nu skal vi til en realitet fra det diskotek, Her kommer Anne Tina med sang Samba Fever udgivet på Dansk top pladeselskabet Eminent i 1984. Anne Tina Samba Fever. Det er et stærkt nummer på denne her plade med Aletina. Andet nummer der hedder High Playboy og i mit Efterår tror jeg nok. Det er blevet en lidt kul plade efterhånden. Hvornår er pladen fra? 1984. Mm, dejligt år. med Samba-feber. samba, samba optog er, Hæber, er repræsenteret ved en helt masse der stereo-mixet shaker og triage. Mm. Man har en shaker inde i hovedet, når man hører det her nummer på hovedtelefonen. Det er virkelig faktisk. Det må have været en kæmpe sommerhit der i 84. En eller anden form for feber er det i hvert fald. Mm. Det er faktisk, hun synger det mm. så visket det og luftigt, det der samba, så det lyder bare som om hun synger summer, summer, feber. Det kunne godt øh, være med vil. Her her kommer Tanya Maria. <tryk> DJ Breds program på p 6 Beats, Et udenligt radioprogram for alle, der har lyst til at være med. Telefonnummer 42 66 80 29. Hvis du vil være med til at planlægge de kommende udsendelser af programmet, så har jeg et nyhedsbrev. DJ Breds nyhedsbrev, du kan tilmelde dig på djibredet.dk. Kommer lytterne med forslag til nye emner. Blandt andet er der blevet foreslået overvågning. MS Midsommer har foreslået et tema om overvågning, og det er jo der mange der var interesseret i, så snart kommer et program om overvågning. Et program om snacks. Et program om den psykedeliske virkelighed. Et program om kunstig intelligens. Alt muligt. at glæde sig til. et de program. Digabredes nyhedsbrev, gå ind på digabrede.dk og tilmelde dig. Daniela Maria med sangen Funky Tamburin. Hvis du var... Så er det tamborin på portugisisk. Ja. ja. Øh, Mr. Mixi, kan du huske et, et lidt hårdkogt musikalsk fænomen, der var i år 2000, der hed Daddy DJ? Ja, ja. Altså, Daddy DJ, please take Det var noget af det der sms-dance, der blev lavet meget af dengang. Ja. Jeg har fundet ud af, at den producer har rejst til Fiji og har lavet det her musik sammen med en gruppe, der hedder Black Rose! Musik fra Fiji, produceret af samme person, der lavede Daddy DJ. Her kommer Black Rose med... Rown. Jeg skulle aldrig have sagt det med Daddy DJ. Mada samu e bunua ma, mada samu e bunua ma, mada tauda ke mai mekele na Hvis fra Fiji, med gruppen Black Rose og sangen Laude. Aftens udsendelse af DJ Breds program. Lager mod inden, kan vi jo godt sige. Vi runder af til tonerne, at den... Amerikanske saxofonist Albert Eiler, der spiller jazz, den tidløse jazzbanger, Summertime. pause, hvilket vil sige, at det næste udsendelse af dit bredes program kommer den 8. september. Altså om tre uger. Ja, om tre uger. Men det betyder ikke noget for dem, der går med, med to fede hvidløg i ørerne i Mexi og okay. til, til det, som, som det, det det hedder podcast. Podcasten. I aftens udsendelse af det Breds program har vi drøftet vigtige ting, som at være hele eller halvdeprimeret om sommeren. Vi har hørt nogle bachata-versioner af nogle populære popsange fra Doja Cat og The Weeknd. Hvis du først er stået på toget her i anden time, så kan du gå tilbage og lytte til denne udsendelse af det Breds program i... Det er app, øh, det er dybt eller du kan finde de der Breds program som podcast på din eventuelt, eventuelt smartphone. Tiden er inde til at nævne navnene på de lyttere, der har lånt deres stemme, og dermed gjort aftens udsendelse til det, den har, det, den har været. Jeg vil tak til løjtnanten og lykke med sablen, hvad end det betyder. Jeg håber, du har lov til at bære den i offentligheden, når du er nede i Netto og køber, køber på støj. Tak til Sommerfuglen. Tak til Mester 10. Tak til Elbjørn. Tak til motorskibet Midsommer. Tak til Trine, der ringede ind. Ses på Ibsens med Køhavn. Tak til Ole Challa for det... Tak for det spændende værk til Lydighedens kunstudstilling. Tak til Gentleman Shrimp. Til mister Barista. Tak til den norske fagchef. Og til Mixi, der sidder derovre. Selv tak. Selv tak. Mit navn er DJ Brede. Du kan finde mig inde på Instagram, eller du kan tilmelde dig DJ Brevets nyhedsbrev inde på ddjabrevet.dk så jeg glæder jeg mig til at høre fra dig den 8. september. Det er blevet temmelig dyrt at tænde ovnen eller tørretumbleren. Elpriserne er ramt et rekordhøjt niveau, og i går kostede en kWh 7 og 39 øre, hvis vi ser på gennemsnitsprisen for hele døgnet. For bare et år siden kostede den 2 kroner og 72. Kr. Og folketingspolitikere har flere idéer til, hvordan borgerne skal have hjælp til de høje elregninger. Enhedslisten foreslår at hæve den grønne tjek, et årligt tilskud, som pensionister får til at betale blandt andet energi. Og de konservatives energiordfører, Katarina Aminsbøl, mener, at man skal se på elafgiften. Det vi konkret øh, vil foreslå, det er, at vi sænker elafgiften til EU's mindste sats, så danskerne får mere luft i budgettet, fordi det gavner alle. Det er jo ikke kun elpriserne, der stiger, og Nordens største typusfirma, hus Huskompaniet, mærker nu konsekvenserne af inflationen og de høje boligrenter. For den økonomiske usikkerhed får tilsyneladende mange til at trække i bremsen, når det gælder nybyggerdrømmene. Salget af huse fra huskompaniet blev næsten halveret i første halvår af i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Det fremgår af halvårsregnskabet, skriver Ritshav. Selvom 2021 var et ekstraordinært år, ligger salget i år under niveauet før corona med 732 husaftaler fra januar til og med juni. Det får nu huskompaniets ledelse til at skrotte planerne om at udvide sine aktiviteter i Sverige, og planlægger samtidig en sparerunde på mellem 55 og 65 millioner kroner om året. Sygehus Sønderjylland har stor succes med at tiltrække medicinstuderende. De bliver inviteret til at deltage i en blandselklinik, selvklinik, som det bliver kaldt, hvor de i løbet af tre uger kan opleve hverdagen på forskellige afdelinger. Og i sommer har sygehusene i Åben og Sønderborg haft besøg af 25 medicinstuderende, fortæller uddannelseskoordinerende overlæge på Sygehus Sønderjylland, Bjarke